من صوبات وهو ما استملى على علم المسؤوليه رسمه الكتاب في كده تقريبا استر نمبر استر نمبر صفه ده استر نمبر صفه كده استر كتاب ما في دا دا كتاب, كتاب أحيح. أحيح. في علاقه نظاما صباحا اه بس تبول كده استر بعد كتابه في خلال سميسك بعد كتابه في خلال سميسك اخ اخبره كلها خدا لك ما سيقوله لك اسم دي يا فد اتباقش و ده امید اسم معرب ده ملید چیه؟ اسم معرب ده ده ده مرقب اللذی لن يشبه مبنیلاته اغا ایسان تیو مرقب تیو ریدی اغا مرقب تیو ریدی ده ده مشابهت تا ترنی؟ امید اسم او بیدا اسم معرب چی ده ده مرقب اللذی اسمه معربه سو ده؟ بار مپر تاسو سره ای جاری متري چې خپل ایرابات سره الهاتي ذرات په مورب دا د خپل دان مرکور راځي کلادا چی شراتي او کلادا چی شراتي مرکو چی راته په پکتي شنو سره راځي را رافا Rafa kala perempuan segera lagi, laka jahani jahidun. Rafa kala perempuan alif segera lagi, laka jahani rajulali, jahani jahidali. Atau kala Rafa perempuan segera lagi? Laka jahani jahidun, na jahani jahidun. Laka jahani musibun. Laka musibun merupakan jahidun bahan-bahan. Namun, kita tidak ada Rafa, kita tidak perempuan. Tidak ada Rafa, kita tidak mahu Rafa. کله چې معرفه منسوب راځي کله چې معرفت شي راځي او ناڅاپه څوک سره راځي د لورسې او کده ا <أباك> من کوم څه د دې علامات نشي چې او کله نه په 30 یا 30 لک رايت راځي رجلي یا اي تو مسلميني د تا په 30 غله يا مسلميني نو اخلا د او جر پدريش مستبر جر په 30 راځي جر کله په 30 راځي ته لک دزې دغه تاسو <سؤال> د تاسو د مانان چې خامہ کبزيري اته یا به سره <سؤال> نظر په 23 سره کله په 3 سره کله سره او کله جر په 3 سره راځي په 3 سره لکه مرارتو دزې په 3 سره لکه احمد را بیا سره لکه مرارتو به ووځي دینا مرارتو به له لالي مده تا دا جر 17 غلده یا لو ګرا خبره ده سامې دې سم وو کښمه د مورب او مورب دې ویل کیږي چې د مرکبي د خپل عمل سره مشابه نه ده اسmai مورب څه دي چې پاړه ایا راځي رفع تاسو اوځه نو دا هیڅ مورب کلم مرکوبي او رفع په ځینې شیزو سره ده کلم منصوبي او نصب پا او کلم مفعولي یا درفتا او تام يمو في زندل في دغه معرفه د قديم کو چې دا مرفو تو څه ردي او منسوب او دا او منسوب کله یې او دایش معرفه او کله یې را کوو کله دایش معرفه مبتدا وي یا اوونه فاعل کله مقدمه دې خبر ونو دې خبر دې ان خبر دا چې ویاله کله ایثم د او ایثم د ما والا مصقبل دې دې شي مارکوري او خبر دا د نه کیدای شي مورک شي راځي طب دافي خبر بي خبر ده اين او خبر ده لا اپ اسم دکانا او اسم نما ولا طب شي شنو ورتي مدارس معارض مرطوبي يباركته دميسره يا لوترا يا با او دات معارض قلتي شي رجلك منصور قاتل شي چمات منصور نصر خصوصته يكو کله په کسر سره، کله په الف سره، کله په کله. دایش معرب منسوب کړ. اغه وخت چې په منسوبی کې کله ده، ودول له معرب کې شیدل راځي. منسوب دی. چې کله ده په مطلقي، په مطلقيږي، په مطلقوي، په مطلق معرووي، مطلق پهږي. ها، د اېثم د انامی او خواصه او د اېثم د لالې او خبر د چی شي ورکه او خبر ته ما ولا تاسو له مقاماته کی راځی نو دا اشعاره به چی شي ورکه او کله د چی شي ولکړای شي مرا چی شي ورکه ما چی نور ما چی نور وکړلی وو دایش معرفت چی شي راځی کله کله وکړه م کله دې موږ تاسو نه هوا خېتي یاد دې هر خدابا کې دغه صورت باندې چې ویلaka نو څلصټي څمنه 2 یو مورات په وضعیت شه نه نو څو مورات کا تلتي هغه څه ده چې دې مراکب د خپل عم تر مصاحبات لري او اسماء مورات څمره دي او دا اسماء مورات کل مرفوع کله منصوب یو کرا مرکو کله ای لذات اسم منصوب کله ای او مجرور کله ای کله یو اسم معرفه سی وی چې بغیر باندې دارک ما کا بده شه مورچه شوی ما کا بده شه مورخ څنګه غوا هغه برکو کوم چې کوم دا عمري تاريخي مشاعيدي تاخره طقم دا <تصف. تصف>. له تعقيد <تصف. تصف>. دي مختلفي په نظر اسماي مبنيه چې يرڅودي اتنان مزمرات اسماي شارات ورڅلا تاو اسماي کناياتو الهغو دا خبره ده چې خلک دا علامت صالح <سؤال> کو کلی دا مذکر دی او کار عمل <سؤال> صالح کو نو دا چی شریط بل یو خبره دا د کلیه د معرفت یو او خبره په دې او کله د اسالیم او کله لما درسنا شيء مشتقه انا دار اول اغدى اذا درسنا اشتقاق <تصفيق> شيء درس تابع مشتقه على فتره اول اغدى خلينا نحكي عن دالتي علاقه دال تابع مشتقه شوي تبع ايش تابع ثاني شيء شوي ايش صار اسمه مقشقه يعني تشرح كيف او ايش مشتقه ايش هذا طاق يا ويش ده يكون كله لفك مشافه اې څه یالره او اې څه چې دا شپه کې چې دا اسمه ما دا باڅه تاوله که تاسو په مطاعی دا من سره کوم پایدار خبره ده ټولامي کې موطو ته ضرورت ده او کوم بل مطاعی دا نه دا یې پایدار خبره ټولامي کې موطو ته ضرورت ده نه او خپل سب سره چې هغه ته خپل ټولې د دې جوابو سره تعلق نه لري ولې دا څنګه تعلق لري هغه څرګنده یو بل کوم سره چې هغه ته خپل نه شامل کېږي في او کله دا رقم ثابت کیږي تو اپل کیدې حافظ هر ديږي محتاج دې ثابت حروف جوخ اسمه او عاملات دي بل حروف يا او حروف چې دي راته مشابه بيت دي ما ولا مشابه له تالاله نفي جسته او حروف هي <تصفيق> دي او حروف ناشبه او توازن او لو ته دې چې کوم بل اما کوم کې څه معنا ده فاردي کله حرفي دا خبر د دې رابطه ما قبل سره څنګه راځي؟ چې اسم ما اسم کلمو کې څه ډول اسم مصدر اليه وفي دعا علامات تغير اه ده اسم فكلمه معرفه زي اخرى معرفه ده اصمعو عربی تیچې دی هغه شپړت عربی دمو انځل سره نشته ټکنیکو جرې په ځدی چې که خبره وکړئ چې دموکرات منسټری عرب دی او د غیر منسټرو عرب د خپل منسټری څخه غیر منسټری فقته یل کیږي چې په د اسباب او منادر أغير من طرفه في الكيت تصرف بها يا يا سبب تقاعد المقابل للبرص في بني عوركي لقيت شيء في الكيت تمام نوصل خبره مخطط راملو لدي شعوره قضيت اللي فيه كي شغل قضاله تأكيد التوقيع في الخلاصه اسم المعرم اعراض هذا او کله دا دې معرکه شی دي لکه منصوب تا کړل <سؤال> دي المنصوب <سؤال> اې څه معرکه منصوبي هغه دې ویل <سؤال> کې ماش تملا على عرف قضيه دې دا مستملي کتابه نه لکه علامه قضيه دا مستملي یي څه استراتیجيه نه لکه دې شي منصوب علامه دي لکه ضروري جزو علیته ذكر ايتو ابا کا او کي سي دا رقم او د مستميري په د خوار غریبی د غایب ته ده هر زمیر ما خپل مردا زمیر د خاصه په خپل مردا د متکلی او دا د غایب ما خپل دي چې یا بلاترات راځی کوي منصبو کوي کدا منصبات اترځی کوي نو مخ تیره لکه دا کوي منصباته نه راځی منصبات او دغه نو استاندار راځي چې دغه د د چا کې او هو زمستی چې لکه او پرته د راځي چې شي لکه او کناغه زمين منسوفونه تر اخیکه نو منسوفونه خلک مخک ذکر نه دخ مخک نو لازمی کی اثمار قبل ذکر لازمی دا زما قبل ذکر څه قبل ذکر څه معنا چې دا زمين الله خلق کړی شي یو مرځوي چې مرځوي کنا مثلا کوم د وڅو دا بیاغه دا او پلا بیاغه او اول یو کو او چې زه واول نو چې لګایم هغه داخلي دی هغه داخلي او خپل دی چې نو نو چې که د او ځما خپل ځکه څنګه د دې چې خاطر په څه نه لګیږي ته بیا په دې او چې چې واول نو مو اخر چې دا ذکر کړو بیا هغه څه تر کارات تر نوې کوي چې دا نو کته دا هو زموږ ځای تر راځي کله کا منسوبون تر راځي چې منسوب په مخې کار څه د چې راځي مګي امر خپل د ذکر راځي مګي امر خپل د ذکر راځي چې راځي نو موږ چې دغه د معنا دا مان دیا خپله چې څه د دې د د جامه کې دي موفرت پرځیم د دې خپله څه مان دا او د دې جمه نو دا هو زموږ موفرت راځي دا مخکې نه دي کوم چې جېز کې ده دا په حال کې چې موږ په نو درې پال درې کې یو ترې دی او ترې نه او ياخذ مفتخ منه فزمده من مفتخي مثل من مفتخ منه لدي مثال بسم الله اعذبوه واطربوه ذلك تجاوز العاده تراتيه هذا الحكم استدر هون قال اعذلوه اذا مفتخ ده صار هذا ده مفتخ ذن انتقامه خاصه فرترا مفتخ مثل قد ما معنى الجدوال منصوبات دمده او ظهرت هنا التصيب انتقامه خاصه السبب نو دا منصوبه د د دیموکراټي جه راځي به مستملي د استعمال د چفټه په مخکښه د دا خبره موږ دا هیڅ نه د مفوضیت متبادل متفاوته زمانه دا چیر حاصل کو دی له هر څو چیر حاصل چیر حاصل د دې د لږی کار یو چیره څرګند پټه ده له چیر حاصل د دې څرګند پټه لیکو له هر څو باسی دې په خبر راځي دا مونږ دا په سميلي فعال خبر راځي چې دا علامه به په جزبه کلمینه به دې ا <التريقا> دې او ا لیست دي <متصفيق> ا <التريقا> او پرایا ته زیدان باندې نه او فخاخه دا ور دا خبر راځي ده د او دا په پخښه باندې ده د مومکن است استعمال نما دمت کته دا استعمال د 630 کوم شو. یان د انا معنا د تا. د نکړي په کله ته موندای <منطلع> او هیڅ هم څو ته دا د نورو نه هم حد بل کېږي نه په توګه په ا، سرا، اضيفو تمین هو مفول <متحدث>